però això és Mini Mallorca en xarxa un Minimex, aquest podcast radiofós amb Vicecast i Dice Dark Eyes que ens ajudarà a saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin veus Aquest és el segon capítol de la quinzena temporada amb binari 000000 000, u 000000 000000 amb tossina i de tot perquè ha arribat l'hivern Avui dia en què comença l'infern de l'hivern xerrerem de les coses que ens agraden Destrucció de multinacionals antipàtiques projectes espantosos que, que se'n van a porgar fum, programari lliure i jocs Com ens podeu trobar? Doncs els capítols sencers sona a onamediterrania.cat Mireu allà on diu la carta Aquí i ara, el 88.8 de l'FM... Què no era el 98? No, ja no és el 98. Ara ja... te l'han a ràdio... 88.8, <ríe> encara que totes les nostres xarxes diguin encara 98. Ah, és igual, no pas, no, passeu, no passeu cas. Uh, també ens podeu seguir a l'enllaç del nostre web, que diu En Directe. Si sí, teniu una aplicació Flash, el dispositiu Ubuntu 2, doncs ja està, cercau mos com a onda mediterrània i ja, ja estarà. Avui és 29 d'octubre del 2018 i europeu de la gent que pensa que el canvi climàtic és conseqüència de que la Terra tomba. I nosaltres doncs som avui els estudis interiors dels directes soterrats. I qui som n'altres Doncs som en ArrobaMussol, el nostre main alternatiu fosta i senyor programador de Ruters Saxos, feminista sènior. I qui vos parla? En Joan Ciberxip, alias senyor que voldria venir amb un familiar dins d'una urna. I que és l'ovella més i xeratxera de la ràdio Ciber. I la llicència de tot això, doncs la sintonia que sentiu s'ha publicat sota la llicència creativa com es d'attribució que no permeti obre derivada, que es diu Balcán, com s'ha de nasà ni a il·lican balcànica, i amb les notícies sentirem que el fuxi en de second jam de siro veig la llicència d'attribució que s'ha de compartir amb la mateixa llicència. És boníssim, ho he sense fallar, no m'ho puc creure, no m'ho puc Millores, creure. Joan, cada dia millores. Això és la febre i la tossina. Avui sentireu un dels programes més <coughs> tossits <coughs> que farem. Um, és una demostració real, eh? no és que s'ho estigui aquí preparant i fent veure que tosseix. No, no, estem realment fotuts. A més a més, és el que té, que vengui l'hivern directament i així sense avisar ja és la nostra edat, que ja els dosos el món fan mal. Arribarà el que podrem transmetre els virus Uh, per internet a través de les xarxes seria interessant i no és no parlant fèiem. de virus informàtics ah. no, no, no. Oh. Oh. sinó oh. d'aquests pitjats que tenim dins el cos jo crec que sí els podrem clonar com amb el seu codi i fer, no sé, fer fer una còpia virtual que en llegir-lo amb un codi QR faràs I... I te... I te... Te... A molt bé, molt bé. Està, estarà bé això Sí, segur. Estarà superbé, perquè també podràs enviar la vacuna o coses d'aquestes, no? Escolta, wow, se tu sempre pensant en positiu i que la gent és bona. No sempre, no sempre. Eh? De vegades <ríe> també hem de costar fosc. Bé, què has fet d'aquesta temporada? Aquests dos mesos... Doncs pues un parell de coses. Mira, me feia ganes comentar-te el tema de dels mòbils i les bateries, que tu ja jo han xerrat molt, però és que m'ha passat una cosa curiosa i és que me vaig carregar el meu mòbil. Què dius? Sí. Uh, li vaig xutar massa, massa electricitat. Això no se podeu fer. <laughs> li vaig posar un carregador, que, aparentment tots els carregadors de mòbils són iguals, doncs pues, mm -hmm. no. Anau alerta perquè n'hi ha que tenen uh, voltatge dual. Ben. I... Thunderbolt és un, un llamp no, doncs... no, no, no, no, no xerrar d'aquests aquest, ports estranys que s'inventa Apple cada un paritannis no. xerrar el <ríe> connector aquest de, de mini USB que utilitzes per carregar eh, aparentment és igual però resulta que hi ha carregadors que te donen doble voltatge eh? i jo no ho sabia i bueno, en carregar el meu mòbil amb un carregador que no tocava me'l vaig carregar la bateria va rebentar i que vaig fer? I, doncs, en principi vaig pensar, bueno, m'ho un altre mòbil ràpidament perquè el necessitava, però després, indagant una mica, vaig veure que el meu mòbil era relativament fàcil eh, a l'hora de canviar la bateria. I una bateria de mòbil, senyores i senyors, que pareix això una cosa supercomplexa, eh, costa 7 euros i se canvia en, en un quart d'hora. Si és un dispositiu ben fet, si és un Apple, no. Exacte, aquí, aquí està, o sigui, és un... <ríe> Veig que aprofites qualsevol moment per ficar aquí la teva, teva talla particular. No, no només Apple, de fet, eh, des d'una mateixa marca poden trobar diferents models que els han dissenyat eh, amb la idea que se pugui canviar fàcilment la bateria i d'altres que, com han pensat, perquè els haig d'obrir amartellades i amb una mica de sort tindràs un una bona una guapa... I, um... No, anava a dir, una figura estètica així per posar-la un de l'escriptori, no, no me sortia sa paraula. Un trepit de paper. Uh, sí, ja, algo així, sí. <ríe> una una peixenora. o algo d'això. Bueno, què ha se... passat amb els mòbils de bateria que se desfem amb un clic? Uh, lo millor és, uh, el meu consell és que cercau per, per internet uh, què tal el vostre mòbil, si és fàcil de canviar sa bateria i si és fàcil... Cercau per internet, hi ha diverses pàgines, no vull donar noms aquí, però hi ha moltes pàgines des d'on se poden no comprar. marques, per a iFixit, per exemple. <ríe> Bé, iFixit és, és una pàgina que en xerraran després amb una altra notici. Spoiler. Que te donen consells sobre marques i dispositius que te donen facilitats. Però en tot cas... A mi el va sorprendre primer, que les bateries realment són barates, és a dir, no és un component o un mòbil, les pots comprar a venda públic per 7 euros, 6 euros, 10 euros... El que són els tornavisos aquells raros... Exacte, heu de mirar, si voleu fer aquest procés, heu de mirar que te venguin un pack que ja ve amb les seines adequades. És a dir, si tu cerques un model concret de mòbil sol amb bateria, més un sobret que ben amb els tornavisos adequats perquè solen ser complexos o si sigui, no són tornavisos amb unes palanquetes que les poses a un punt adequat i això que te diuen esponger doncs pues mentida, són espongs xungots el mòbil per obrir la tapa és a la mateixa que és a pròstata. Bueno, diguem que els vídeos que jo vaig mirar no comparaven aquestes dues parts, però sí que t'ensenyaven a com desmuntar un Xiaomi, que és que tinc He pensat, pròstata d'on d'orjo, tornavís. bateria, com ha estat això? Han de fer un especial sobre processos mentals a l'hora de realitzar els programes. Però bé, no crec que ara mateix li interessi... Ah, molta gent. Si encara, si encara queda qualcuna gent que sàpiga que, sí, efectivament... Es, escolta, farem, farem un... com se diu aquells els ratings de... de... d'escolta. No? De... Sí. I mirarem, ara el moment que diguem clíteris, clíteris, clíteris, clíteris, clíteris, i ara, tornavís, tornavís, tornavís, tornavís, tornavís ubuntu. Men, quines ah, estres... Abans, abans, més, sí, més... Sí, sí, sí. Està bé, està bé. Seria, seria bo avaluar això. Veure, en toca resumir que... He, he pensat fins i tot que seria interessant fer cerques eh, a llocs que venen mòbils de segona mà i si et trobem algú que us interessa i l'únic que té malament a la bateria, no passa res. Cercau com canviar-la, vos comprau la bateria a part, li somau 10 euros per assegurar, encara que poden ser menys, i, i vos comprau el mòbil i li canviau la bateria, un mòbil pràcticament nou. Doncs per avui el que volíem fer, no sé com enllaçar-ho això, així, que, així a, a sangre, el que volíem fer avui són les notícies! I començant amb, així sí, filar amb els mòbils de segona mà, agafeu-vos un de segona mà i poseu-li Subuntu Touch, perquè per exemple amb un Nexus 5 el podeu fotre allà de dins amb un... opo, quines sopes? 1 plus 1+1 o 1+2, plus two, crec, també. Ah, I per què vols dir això? Perquè ens hem enterat de que què més ha sortit sota 5 de Subuntu Touch? Eh? Ubuntu Ports, el sistema operatiu lliure per mòbils, ah, molt bé, sí, basat en Linux també, sí, basat en Ubuntu, sí, i que dur aquesta actualització, cinquena actualització del projecte Ubuports, UB Ports, ja, ja no sé com, com, com pronunciar-lo, eh, què me está diciendo usted? Doncs actualització, cinquena actualització del projecte, i que d'un nou navegador que es diu Morph uh, no Morpha, no Morph uh, que és el, el replacement de Soxide. Soxide sí, és igual, han canviat un navegador antic per un de nou i li diuen Morph, molt bé, molt bé, i ara què més? Uh, les aplicacions escalen ah, que bé, correctament, ah millor, <ríe> suport per Kirigami 2, és el, aquella cosa que ha fet el KDE per les seves plàs i després mòbil, doncs sí, ara també està suportat i s'ha afegit l'art comunitari. I passam a les notícies de Foronics perquè us hem de dir que s'acaba el món, no pel fred que fa, sinó perquè ens enteram de que Samsung tanca el grup de codi obert Uh, ja? Ja està? Uh, com? Bé, aquí tenim dues, dues, dues temes, dues temes. Sí, o per una banda, Samsung tenia un, un grup de codi obert? Doncs sí, i de què s'encarregava? De fer una gran part del desenvolupament de Wayland, de components de X, de Kyro, d'Enlightment, d'escompilador des des de g de d'FFPX i part d'eskernel, quasi tot, parts que se beneficien ells. Ai, aquesta paraula... Però per què diquem que quedem que, que s'ha acabat el món? Doncs, per ens entaram de que IBM compra Red Hat? Eh? Com? Ah! Què està passant? Veu, ah! veu. Oh! Musal, què passa? Què ha passat? Jo bé que he flipat amb aquesta notícia. Home, la veritat és que IBM sempre ha tegut una política bastant bastant oberta en eh, eh, tota sa part, de, sobretot des hardware que, que fa servir. Mm, però no tenien idade que estigués interessada en adquirir un, una com empresa com, com, com Rehat, supost. Jo ho he xerrat avui amb els companys i crec que ve, té a veure amb ampliar el seu ventall de, de clients sobretot. Clara ara podrà fer-hi tant sa part de maquinàri cosa de programari i sobretot serveis. a serveis. Recordem que Rehat dona serveis sobretot perquè la majoria dels de, programaris de Rehat és de codi obert, per tant, el pots adquirir, però sí que ells dona suport sobre totes aquestes plataformes, i que suposo que li sortirà una jugada bastant rodona. Més a ver, mos quedaven més simpàtics, no? Entonces... Sí, bueno, i bueno, va tenir una època, en el principi de tot, que sí que eren un poc anti-tot, però a la passant m'ha que era molt millor abraçar a la comunitat i ara mos abraçant tots junts, així, en eh, yeah. pla, on sols de peluix, eh? Oso, deixem amb bosses. <laughs> Jo ja t'ho dic una notícia relacionada amb això que xerraven de canviar la bateria i és que eh, als Estats Units eh, s'ha determinat que és legal votar-se el DRM per reparar un dispositiu electrònic. Uh -huh. És a dir, és curiosa. Bé, recordem que el DRM és tot aquest conjunt de, de, de restriccions i privacions que s'exerceix de part dels creadors d'un qualque tipus de contingut o, o de producte perquè una persona no pugui votar-se certes restriccions i aprofitar-se doncs, per fer una còpia d'un un joc o, o, o d'un disc o això. Val? Són tot aquest conjunt de, de proteccions, però eh, sempre se'ls ha criticat molt perquè en realitat l'únic que fas emprenyant és que ho han comprat legalment i tal mateixa a la final, qui vol piratejar i qui se vol baixar les coses mm, il·legals ho pot fer igualment eh, perquè sempre troben la manera de votar-se. I aplicat a lo que són dispositius, eh, ara mateix s'oficina de drets d'autor dels Estats Units eh, ha publicat pues, unes, unes noves normes i unes excepcions eh, sa, a la llei que el, el mateix, els americans van posar sobre, sobre tots aquests dispositius. És a dir, que se contradiuen un poc a ells mateixos. No? Eh, Se'n donen compte de l'únic que fan és restringir el dret de, de, dels propietaris d'un dispositiu a fer el que vulguem amb ell i a partir d'ara, bueno, uh, aquestes proteccions inclouran, per exemple, les famoses modificacions de firmware. Espera, anem no a pronunciar bé. Uh, firmware. Firmware. Firmware. En els casos dels mòbils o les consoles, mm. és molt habitual, i de, això no suposarà un trencament d'aquestes restriccions, perquè abans de dir, ah, com que tu t'has votat aquestes normes, pues, doncs no t'ho donen suport. I d'això eh, s'ha determinat que és il·legal. El manco amb una sèrie de casos que jo estic segur que això s'anirà ampliant perquè vol dir que s'ha d'anar compte que era, era bastant il·lògic. I bé, eh, a veure si ara tot aquest tema des de R.M. mos rebota una miqueta aquí a Europa que s'han d'usastera estadounidense en aquest sentit. Passam a fúcil que el Michael... Eh? Full Circle Magazine i ens de que SpineFone és una cosa que hem de tenir en compte. Està bé, està muerto. Senyor, llévanta-se. <coughs> <coughs> com ho veus, SpineFone és una cosa que s'ha tret pain 64 de la màniga, és un projecte que, la veritat és que s'ha fet com com una bolla molt grossa perquè s'han anat una fira i han dit Nosaltres volem fer aquest fa un dia el farem en tot, en cadè i amb tu doncs i què passa? Què és, què és el que passa? Doncs que el maquinari obert està basat en ARM i els de Pine64 estan xerrant, es va amb, amb uveports per si poden fer un joc de llits allà i fer, fer un port de sistema operatiu, però també estan xerrant amb KDE i el seu plasma. I pa, aprofitant per colar de la data d'enviament d'Espurism, que suposament és l'abril de 2009. A la introducció em que no diríem marques i ara en diré no una. No vull dir marques, però... Ara en diré una i per xalar malament, eh? <ríe> Perquè me toquen nassos no la gent quedar, de okay. Media Markt. Senyor de Media Markt... Eh, jo sí que sóc beneit per venir a comprar en el vostre establiment i amb el doblador de, de Nicolas Cage i en <laughs> Tom Hanks això ja és per rematar i en Cruz no, no, jo, jo sóc des que al principi me quedava enjuarnat amb aquesta tenda que té un munt de coses però són uns estafadors que vol que vos digui uh, resulta que uh, ja fa temps que se diu que fan moviments estranys quan treuen alguna oferta així i el dia abans de treure-la, es retiren productes, però és que aquesta vegada la comunitat s'ha posat les piles i s'ha d'anar adonat que aquest famós dia sense hí, que publiciten molt per, per, bueno, per tot, per les xarxes i per la ràdio durant aquestes setmanes eh, és, és una estafa eh, s'ediquen a publicitar que tu podràs comprar un munt de coses amb un munt de rebaixa perquè te, teoria, te en teoria si, té llemens i però el que fan és, el dia anterior, retiren productes. Però no és que diguin que estan fora de stock. perquè si tu hi deixes lletra petita, te diuen no, només els productes que estiguen en stock. És que directament retiren els productes tant de la web com de les tendes físiques. Uh -huh. Perquè tu no puguis anar a reclamar que no tenen aquell producte, que en teoria és il·legal fer ofertes a se tenís productes, si tu després se'l reclamar, bueno fan una mandanga legal i legal eh, perquè tu piquis, vais allà i en realitat l'únic que te vols comprar una mica de barato una merda de, de, de mòbil de fa, de fa dos anys. És a dir, senyor de Mediamarc, per favor, mira que no mos agrada xerrar malament de seguint, però si qualsevol dia canviau de, de metodologia no us preocupeu que xerrarem bé avoltros. Jo no, jo no, crec que no, Punqui, aquest és un punqui. <laughs> és un lloc on no, em posen nerviós, no ho sé. Mala vibra, mala vibra. I des de wired.com. Wired. River, wired. River, river. Sí, sí, aquesta, aquesta pàgina que xeren també una miqueta de, de tecnologia i de tot. Eh, vos duc la notícia d'un enginyer que va decidir investigar una miqueta sobre tota aquesta polèmica de les màquines per votar ja eh, als Estats Units que mm -hmm. deien que hi havia tongo i aquestes coses, i de, és un enginyer que fa feina per Cymantech, és a dir, una empresa de primer nivell de seguretat, eh, que fan tot tipus de productes de seguretat, i va decidir cercar màquines d'aquestes que es van utilitzar per votar, però veure si en podia trobar, i diu, no va fer falta, no va fer falta anar al cap mercat negre, va a Ebay i en va trobar un parell mm. i les va comprar per 100 dòlars. És a dir, una màquina que en principi, ho comenta l'article, que en principi està protegida, que du un, com s'ha dit, un sellei així en pla... Mm, supergros d'aquest propietat dels Estats Units. Uh -huh. uh, i per això no, no se'n pot prendre. I no, la va aconseguir per 100 dòlars. Em va cercar una altra... Sí, exacte, exacte. Em va cercar un altre que també tenies precinta famós dels Estats Units. La va comprar i quan em va tenir dues les va començar a desmuntar i el que va trobar fa por. Bé, explica'm. Per començar trobar? no li havien esborratxes dades ni res. No. Va, va poder cedir a tota la que havia votat, va poder cedir eh, bueno, a totes les opcions de votació, en el programa... I ell no és que volgués fer que cosa xunga, al contrari, volia avaluar seguretat això. I, bueno, va fer enginyeria inversa, va aconseguir crear uh, uh, uh, opcions, és a dir, presidenciables falsos i fer que tinguessin vots, o fer que tots els vots que anessin de qualsevol banda a, un, a un sol a una sola opció, és a dir, li fer 40.000 perreries a les màquines i se se'm compte de que eren molt, molt insegures, que és una cosa que ja se sospitava feia temps i que ja se n'havia xerrat, però és la primera vegada que diguessin de manera oficial una persona dedicada a seguretat ha aconseguit ficar-li-hi un dispositiu d'aquests i ha publicat un article contant totes les seves trobades. Clar, a partir d'aquí eh, el que s'abana és... Eh, què passa? Hem de fer res? Eh, hauríem de d'exigir que les màquines fossin diferents, per que per acabar, el eh, que conta és que les noves màquines duen un sistema operatiu basat en, en, en Windows que encara és més insegur. <laughs> és a dir, que l'article no te deixa més tranquil, sinó més bé tot el contrari, perquè per vista, utilitzen una versió de, de Windows eh, encastada, Windows Embedded aquest, que encara és molt més insegura. Windows i en i a damunt, les noves màquines duen un dispositiu USB accessible quan vas a votar, <ríe> saps sí. dir? Per favor, per què no ho poses més fàcil perquè per requejar aquest sistema? És es que no té cap sentit. Bueno, en tot cas, si voleu fer unes rialles si voleu votar eh, en el vostre veïnat anàvem als Estats Units en època d'eleccions, de, de duim un USB a les quatre institucions que us donen aquest article i riureu una mica. També vols, vols passar amb s'enllaç de 6kcd.com barra 30 That's terrifying. Wait, really? 6kcd se, me, se mereix un especial <laughs> nostre, eh, també. Podríem estar tot un programa enxerrant d'eses colles d'inscasa Lo que són, m'has d'explicar de vegades una mica, si no... Sí, sí, si si l'has d'explicar, no, no es bona. Ja, però si te fiches, abans de cada tira, ve un enllas per a su explicació, <laughs> perquè si no veig no s'entena hi ha dos tipus de, de tires per allò, saps que me fa molta gràcies és que no, no, no sé, no és en pla... El coneixement <coughs> no arriba allà. Ni sé què vol dir, ni, ni ens enllà, ni ens explicació, ni res, saps, és en pla, bueno, saps que sí, fa, saps que no. Fa, fa, fa. <laughs> I ara una altra notícia d'aquestes també canyeres sobre institucions que multen a companyies. Ah, què ha passat? En aquest cas ha estat a Itàlia... A, a... Ha multat a tota Itàlia. Un... <ríe> sí, Apple ha multat a Itàlia. Més del contrari, diguéssim que un jutjat italià ha trobat Apple i Samsung culpables de... bàsicament de putejar a gent que té models antics de, de mòbils. Ho veus mamar quan tenies raó, que aquest telèfon te lent perquè és l'actualització de Samsung. Exacte. Això és una cosa que també s'enxerrava molt a foros i a les comunitats d'internet que és que eh, els usuaris s'en donat en compte que el mòbils se'ls més lent després de, de, de qualsevoles actualitzacions. Però no és possible, si no lleva Windows, com és? Idò, sí. Eh... Això demostra que, independentment del sistema partiu que tingui el teu mòbil, si el vols fer anar més lent, el faràs anar més lent, i ho han descobert. Ant Apple com Samsung varen provocar que, amb actualitzacions que forçaven eh, en els dispositius, no eren d'aquestes opcionals, eh, eh, feien aquest dispositiu o començassin a fallar la part de maquinària, que és molt besti, mm -hmm. o simplement anirem més lent, i damunt no avisaven de res d'això als usuaris. En el cas de Samsung, a eh, eh, Itàlia els ha multat en 5 milions d'euros que és la màxima quantitat que permetia aquest concepte a la llei italiana i en el cas d'Apple eh, 10 milions perquè ho han dividit en dues parts, una no informa i s'altra, a ralentir el dispositiu. Per esta hace mi iPhone super más prestigioso y más selectivo porque te cuesta 10 mil millones 200 euros. ¿no? Ja saben que tu no ets usuari objectiu d'Apple, jo No fa falta que facis eh, més conya. Eh, Tinc uns auriculars Apple i van molt bé. Van, molt, van molt, perfectes. T'han mal de sadoïdes i de fora. Eh? Són super <laughs> En tot Però cas, una que i passa a Apple. fins i tot aquesta gent que no té massa idea de dispositius i s'ha compra guiat una mica per la moda, no és just que per fer una autorització se, se, se, se li posi pitjor dispositiu. És dir, no tothom té perquè s'ha un entès eh, per, per saber el que està fet amb el seu dispositiu. Este que és més caro, que és molt bueno. Exacte, exacte. Que guapo que ets l'iPhone, mos encanta l'iPhone, sobretot quan li posen multes a Apple, perquè l'iPhone va més lent, mos encanta. I no deixem de llegir Pharaonics perquè ens entenem que Sodroid, la nostra màquina és... és com se diu? Source eh? System and a Ship? Favorit, que Sodroid, eh, té una nou versió. Eh? Com? Què? En català, per favor, doncs... <ríe> aquests articles, que fa... Joan, aquests articles, hem de tornar a estudiar primer de és... pub. Ya charram como, como si fuese stringent, casi igual de lengua. Es muy bonito. Los Odroid máquinas que son hechas por... Le Big Mac. <ríe> Entonces, ¿qué? No, ¿qué nos pasa? Que la compañía Odroid, que es esta coreana que fa systems on the chip, que es, es Raspberry con un ventilador. <ríe> Boníssim, aquesta definició la vull guardar Rasper en ventilador, són més potents sí. Vale, sí, sí, sí, sí, però Fins ara han estat basats en eh, Tecnologia ARM i què ha passat? Doncs que Odroid està xerrant amb, amb AMD i ara Amb Intel que sembla aquesta guanyadora Des concurs Digue-li concurs, digue-li xerrada I el pròxim System of a Chip d'Odroid Vendrà amb un Intel i amb un Ventilador <laughs> El doble de demany de aquí nada, sí, sí, sí. sí. Ay, me me va, me gasta toda la batería porque se pone el ventilador en marcha, nene. Pero seguro que necesitas tanto para abrir la puerta. Eh, a distancia. Entre les referències lentes és eh? es que resulta que li comentàvem-se en Joan que ja puc obrir se porta del meu local amb el meu mòbil. Des d'internet. Eh? Des d'internet. No sé si us han recordat quan vam fer un especial de domòtica que va venir en Sergi Navas i m'ho va explicar com utilitzar tots aquests petits dispositius, Raspberry Pi i derivats, friends, friends. Per, per, per activar di, diversos estris a distància. I doncs ja puc obrir la porta del nostre estudi des d'internet. Pots encendre els llums, també. Encara no. Gràcies ah. per recordar-me, Joan. Bé, però serà la següent passa, no? Mm, i, I les posaré d'aquestes així tènues que t'agraden a tu, Joan. <ríe> Me <ríe> m'agustava ir por los sitios oscuros. <ríe> ok, no, no és aquest programa, Joan. S'altres altres eh? altes hores desves. On som? Eh... <ríe> <ríe> uh, va, idò. Jo continuaré amb les meves històries de, de judicis i, i, i putejades entre Europa i Estats Units. Ley y orden. Sí, perquè en aquest cas ha estat la eh, comissió anticompetitivitat no, no sé com se't diré. La comissió europea per la competitivitat i l'anticompetitivitat és igual, Europa Punt, ha decidit senyors. que una petita eh, aplicació eh, portuguesa que permetia instal·lar altres aplicacions és, és, és un Google Apps, diguéssim val? un F-Droid per a que va crear un, una empresa portuguesa eh, va dur a judici a Google és a, dir, Amazon, mm -hmm. és a dir quatre col·legues munten una app store <laughs> Google els diu, eh, tios, que això no ho podeu fer, i denuncien a Google. Tot això puja fins a les altres instàncies europees i en el final, si una europea que, efectivament, això és una pràctica anticompetitiva, és a dir, monopolística, i hi eh, ha als Estats Units que no pot bloquejar s'ús d'altres fonts d'instal·lació de programes per molt que utilitzi la seva pròpia. És a dir, que Android, encara que teguis Google Play o SAP Store, en el cas dels de iPhones o qualsevol altre, altre banc, diguéssim, d'aplicacions, no pot limitar s'ús que puguin fer els usuaris d'altres jocs des d'on descarregar-se aplicacions. En aquest cas, se, SAP Store se Aptoid o Aptoide, mm -hmm. que jo personalment no l'utilitzada però sabia que, que estava a Borei, i, bueno... És molt relevant que, que una empresa molt petita hagi aconseguit batallar contra Google i guanyar. Dir, tenim en compte que a partir d'ara a Europa se podrà instal·lar sense que perdis la eh, garantia qualsevol aplicació des de totes aquestes falses alternatives. Si pintem allà dal, de blanc i posem uns coixins, ens fem una apestor. No? Una apestor, així, in the fly. Jo amb els cafès. Que a ti no te quedàvem la minifalda. I ja crec que fins aquí podríem dir que hem arribat a les notícies perquè ja no en tenim més de destacades, així que... oh! Y haremos final de programa con la reflexión del Musol. Lo haremos como música también, yo creo. En la próxima edición haremos la sección del Musol. Okay. Reflexión del Musol. Un jingle. Un jingle. Eh, la reflexión del No me gusta, un no. otro. No, no, no. No me no, no, no gusta. <laughs> no fa no. no fa... Tú te ocurres y después ja, ja, ja, no, ya... Ya te llamamos. Ya <laughs> ja, ja decidimos. Volve otro día. Bueno, yo el otro día estaba acercando una página d'una associació relacionada amb feminisme i noves masculinitats. Sabia que aquesta gent existia i que havien fet coses eh, amb presències a xarxes, i tot i així, me va ser impossible trobar-les. En una època on s'ha viatjat el dogma, me va sorprendre la poca importància que li donava aquest col·lectiu a totes les relacions interneteres, per aquests altres motius hem acabat muntant els homes soterrats que aprofit per solades d'aquí. El primer que vaig fer quan es va inaugurar, eh, inaugurar el grup es crea una pàgina Facebook per tal que altres homes tocats de feminismes els poguessin trobar fàcilment. Setmana més tard m'ho vaig que l'esmentada associació tenia un caire més aviat representatiu i que sa visibilitat l'aconseguien com fa un temps, tenint por amb institucions i convidant-te en famosa a actes públics. Un mètode poc efectiu per arribar a les noves generacions connectades en el món amb els seus dispositius mòbils. A un costat, senyors dinosaures, arriba el jovent informat. Ens tornem a veure en el següent capítol. Moltes gràcies. Sabeu que vos estimam i vos hem enviat molt de visitos.